Kapittel 16 «Og Jehovas ord fortsatte å komme till meg, og det lød, «Du skal ikke ta dig en hustru, og du skal ikke få sønner og døttere på dette sted. For detta var Jehova sagt om de sønner, og om de døttere som blir født på dette sted, og om deres mødre som føder dem, og om deres fedre som er årsak til at de blir født i dette landet. En død som følge av sykdommer skal de dø. Det vil ikke bli holdt klage over dem, og de kommer heller ikke til å bli begravet. Som gjødsel på jordens overflate skal de bli, og ved sverde og ved hungersnød skal de få sin ende, og deres døde kropper skal i sannhet tjene til føde for himmelenes flygende skapninger og for jordens dyr. For detta var hva Jehova sagt. Gå ikke in i det huset hvor det holdes sørgehøytid, og gå ikke for å holde klage, og vis ikke medfølelse med dem. For jeg har tatt min fred bort fra dette folket, lyder Jehovas utsang, og like så kjærlig godhet og barmertighet. Og de skal sannelig dø, de store og de små, i dette landet. De vil ikke bli begravet, og folk kommer heller ikke til å slå seg selv i jammer over dem, og ingen kommer til å rispe sig opp eller gjøre sig skallet for deres skyld. Og de kommer ikke til å dele ut brød til dem på grunn av sorgen, for å trøste noen i sorgen over den døde, de kommer heller ikke til å gi noen trøstens speger og drikke på grunn av hans far eller på grunn av hans mor. Og du skal ikke gå inn i noe hus hvor det er gjestebud for å sette deg hos dem for å spise og drikke. For dette var herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. «Se, for deres øyne og i deres dager la jeg røsten av jubel og røsten av fryd, røsten av brudgomm og røsten av brud opphøre på dette sted.» Og når du forteller dette folket, alle disse ord, og de sier til deg, av hvilken grunn har Jehova uttalt hele denne store ulykket mot oss, og hva er vår misgjerning, og hva er vår synd som vi har syndet med mot Jehova vår Gud? Da skal du si til dem, At den grunn at deres fedre forlot meg, lyder Jehovas utsang. Og de fortsatte å gå etter andre guder, og tjene dem, og bøye seg for dem. Men meg forlot de, og min lov holdt de ikke. «Og dere, dere har handlet verre i deres gjerning enn deres fedre, og se, dere vandrer hver især etter sitt onde hjertes kjenstridighet ved ikke å adlyde meg. Og jeg vil slynge dere ut av dette landet, og til et land som dere ikke har kjent, heller ikke deres fedre, og der vil dere måtte tjene andre guder dag og natt, for jeg skal ikke skjenke dere noen gunst.» «Derfor, se, det kommer dager.» lyder Jehovas utsang, da det ikke lenger skal bli sagt, «Så sant Jehova lever, han som førte Israels sønner opp fra Egypts land, men så sant Jehova lever, han som førte Israels sønner opp fra landet i nord, og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg skal i sannhet føre dem tilbake til deres jord, som jeg ga deres forfedre. Se, jeg sender bud etter mange fiskere, lyder Jehovas utsang. O de skal sannelig fiske dem, og deretter skal jeg sende bud etter mange jegere, og de skal sannelig jage dem fra hvert fjell og fra hver høyde og ut av de steile klippenes kløfter. For mina øyne er rettet mot alle deres veier. De har ikke vært skjult for meg, og deres misgjerning har ikke vært hjemt for mine øyne. Og først og fremst vil jeg gjengjelle det fulle mål av deres misgjerning og av deres synd, fordi de har vanheliget mitt land. Med de døde kroppene av sine avskyligheter og sine vedestyggeligheter hadde de fylt min arv. Jehova, min styrke og min borg, og mitt tilfluktsted på trengslens dag, til deg skal nasjonene komme fra jordens ender, og de kommer til å se. Si, i sannhet, våre forfedre fikk bare falskhet i eie, tomhet og ting som ikke var til noe gang. Kan et menneske av jord lage seg guder, når de ikke er guder? Derfor, se, jeg gjør dem kjent med det. Nettopp denne gangen skal jeg gjøre dem kjent med min hånd og min velde, og de skal sannelig kjenne at mitt navn er Jehova.